Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah Yang ada di kota Lampung Bil khusus di Masjid Al-Hanif Di hari ini Senin 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah Pertempatan 13 November 2023 Masehi. Kembali kita melanjutkan kajian kita Pembahasan kitab Al-Jami' Al-Musnatus Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Wasallam Wa Sunnatihi Wa Ayyamih Yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari Atau sebagian ulama menyebutkan judulnya adalah Al-Jami' al sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunnatihi wa Ayyamihi. Kitab ini sekali lagi yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari merupakan karya besar Seorang muhaddis amirul mu'minin fil hadis Al-imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Al-Mughira bin Bardisbah Al-Ju'fi maulahum Yang lahir pada tahun 194 Hijriah Dan wafat pada tahun 256 Hijriah Kitab Sahih al-Bukhari merupakan asahul sahul -kutub. Kitab yang tersahih Ba'da kitabillah Dan Diterima oleh umat Talakat sul-umma bil-qabul ya. Disepakati uh, Umat menerima uh, Kitab Bukhari ini Dengan sepenuh penerimaan nah, Sehingga menjadi kitab Rujukan utama Dalam Hadis-hadis Nabi Dalam sunnatur rasul merupakan rujukan utama dan paling utama. Dan dinyatakan sebagai asahul As kutub, kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, oleh karena itu kita sebagai para thalabatul ilm, sudah sepantasnya untuk mempelajari kitab sahih ini. Mempelajari kitab sahih Al-Bukhari atau di kadang disingkat pula dengan al-jami'us sahih ya karena memang rujukan utama kaum muslimin dan alimul bukhari rahimahullah tidaklah memasukkan dalam kitabnya ini kecuali yang sahih kecuali hadis yang sahih sebagaimana judulnya ya al-jami'ul musnadus na'am al-jami'ul musnadus sahih Al Mukhtasar yang berarti kitab ini jami' meliputi banyak bidang tidak hanya bidang-bidang fikih tapi juga uh, kitab tauhid, iman, akidah dan juga Raka'ik masuk dalam bab ini dalam kitab ini karenanya disebut dengan al-jami' al-musnad karena memang sanad-sanadnya sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam as-sahih karena beliau hanya mensyaratkan hadis yang sahih sehingga beliau tidak memasukkan kecuali yang sahih al-mukhtasar namun demikian singkat tidak semua hadis sahih beliau masukkan karena memang beliau ee, menulisnya dalam bentuk yang mukhtasar yang singkat sehingga tidak beberapa atau sekian banyak hadis sahih tidak beliau masukkan dalam rangka menyingkat dalam rangka mengikhtisar wa illa kalau tidak demikian maka, maka akan sangat panjang kitab ini min ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami Ayol ikhwan rahimani wa rahmakumullah kita di kesempatan sore hari ini kembali melanjutkan dan kita sampai pada hadis yang Keenam kita sampai pada hadis Yang keenam dari Sahih al-Bukhari Qala al-Imam al-Bukhari Rahimahullah yani Kita masih pada kitab Bad'il Wahi Qala al-Imam al-Bukhari Rahimahullah Haddathana abdan Qala akhbarana abdallah Qala akhbarana yunus an Zuhri, Ha' Wa haddathana bishir bin muhammad Qala akhbarana abdallah Kata, "Akhbaran Yunus dan Maghmer an Zuhri nampahu." Kata, "Akhbaran Ubaydullah bin Abdullah an Ibn Abbas." Kata, "Kata Rasulullah SAW. Ajudul Nas, dan Ajudul yang ada di Ramadhan apabila dia bertemu dengan Jibril, dan dia bertemu dengan Jibril pada setiap malam di Ramadhan, dia mendengar suara Al-Quran." Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar rihil mursalah. Hadis ini pembahasan tentangnya sebagaimana biasa kita bagi menjadi dua. Yang pertama penjelasan tentang sanad hadis. Kemudian yang yang pertama penjelasan tentang sanad hadis, yang kedua penjelasan tentang matan hadis. Yang pertama syarah sanad hadis ini Al Al Bukhari mengatakan qala haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az sehingga beliau rangkaian sanadnya dari Abdan dari Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri Beliau mengatakan di sini haddathana Abdan sehingga Abdan merupakan guru beliau Pada hadis ini Abdan adalah Abdullah bin Uthman Al-Marwazi Abdullah bin Uthman Al-Marwazi Di dalam taqribut tahzib Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan Tentang beliau Sikatun hafidh min al asyirah Dia seorang yang Sikatun hafidh Dari tabaka yang ke-10 di dalam Syiar A'lamin Nubala Al-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang Abdullah bin Utsman Al-Imam al, al hafid Muhaddis Marw Hadis Marw Abu Abdurrahman Ada seorang imam Hafid, muhaddis dari negeri Marw Abu Abdurrahman kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman bin Jabalah bin Abi Rawwad Maimun Al-Azdi Al-Ataki Maulahum Al-Marwazi Beliau adalah saudara dari seorang muhaddis besar Abdul Aziz, Abdul Aziz Shadhan Yang mana Kedua muhaddis ini Adalah cucu daripada uh, Syekh di Mekah Abdul Aziz bin Abi Rawad. Abdul Aziz bin Abi Rawad Beliau lahir uh, yani Abdullah bin Uthman Al Marwazi Yang dikenal dengan nama Abdan Yang mana Abdan ini adalah lakab beliau Nah, beliau lahir setelah tahun 4, Setelah tahun 140 Hijriah Setelah tahun 140 Hijriah ya. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan Sampai-sampai dikatakan Al-Amuli al Tasaddaqa abdan fi hayatihi bi alfi alfi dirham nah. Wa kataba kutub ibn al-mubarak biqalamin wahid Abdan bersadaka dalam hidupnya Itu dengan Sejuta dirham Bi alfi alfin Seribu seribu dirham Jadi sejuta dirham Nilai tersebut sangat besar Dan dia menulis Menyalin kitab-kitab Ibn Mubarak Dengan kalam satu Satu kalam Karena memang beliau adalah murid daripada Ibn Mubarak Sebagaimana ditunjukkan dalam sanad ini pula Beliau meriwayatkan dari Abdullah Yaitu Abdullah Ibn Mubarak Dan beliau adalah seorang yang sangat peduli dengan sesama. Jiwa taawun beliau sangat besar. Hal ini sebagaimana dikatakan beliau mengatakan: Masala ni ahadun hajatan ilakum tullahu binafsi. Tidak seorang yang meminta satu kebutuhan dariku kecuali aku tolong dia dengan diriku sendiri. Aku yang membantu, aku sendiri yang terjun. Fa'in sama, Wa'ilakum Tuhla Hu Bimali. Kalau itu sudah mencukupi, kalau tidak maka aku bantu dia dengan hartaku. Fa'in sama, Wa'ilah Ista'an Tuh Bil Ekhwan. Kalau itu sudah mencukupi, kalau tidak maka aku akan meminta tolong kepada dengan saudara-saudara Ekhwa, -saudara, untuk membantu dia. Fa'in sama, Wa'ilah Ista'an Tuh Bissultan. Kalau itu sudah mencukupi. Maka cukup kalau tidak maka aku, aku akan meminta tolong kepada Sultan Penguasa Artinya ini menunjukkan kepedulian beliau dalam membantu sesama ya, Sehingga beliau rela berbuat Apa saja yang beliau mampu Untuk membantu orang yang memang membutuhkan tersebut Dan beliau adalah seorang yang berilmu Yang para ulama melakukan rehlah mendatangi beliau dalam rangka mengambil ilmu diantaranya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ma baqya illa rehlah ila abdan bi khurasan tidak tersisa kecuali rehlah ke tempatnya abdan di negeri khurasan al Imam Abu Abdillah al-Hakim mengatakan tentang abdan huwa imamu baladihi fil hadis, samia min syu'ba'a hadith dunal ashrah ya beliau adalah imam di negerinya dalam bidang hadis dia mendengar hadis meriwayatkan hari dari Syu'bah ya itu ketika berusia di bawah 10 tahun ya ketika di bawah 10 tahun ayo ikhwan ini menunjukkan bagaimana semangat para imama di dalam belajar ilmu ya sampai-sampai di usia muda beliau-beliau sudah memulai belajar ilmu sudah mulai mencari hadis di usia muda. Perhatikan beliau sudah Abdan ini yang beliau adalah bernama Abdullah bin Utsman itu belajar mendengar hadis, meriwayatkan hadis sejak usia se di bawah usia 10 tahun. Nah. Dan faedah disebutkan oleh Abu Sa'ad As-Sam'ani, kenapa diberi lakap dengan Abdan, Abdan lelakopnya gelarnya. Beliau mendapatkan faedah dari seorang Sheikh, ya. Ketika beliau bertanya, kenapa diberi lakop dengan Abdan? Maka Sheikh tersebut menjawab, karena dia bernama Abdullah dan berkunyah Abu Abdurrahman, sehingga ada dua abed. Abed yang pertama pada namanya Abdullah. Abad yang kedua pada kunyahnya Abu Abdurrahman Sehingga diberi gelar apa? Abdan Sehingga diberi gelar Abdan Demikian faedah yang disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah. Walaupun Al-Hafid ibn Mulaqin Tidak sepakat dengan ini ya. Dikatakan inilah yasih Bahkan yang benar adalah Ini termasuk Pengubahan nama Yang dilakukan oleh Awam yang terjadi sejak kecil, ya, ketika si pemilik nama sejak mulai kecil itu terjadi perubahan dengan kata-kata yang demikian. Falah kulih hal, Allah wabillam demikian beliau dikenal dengan Abdan, ya, dan beliau bernama Abdullah bin Utsman, kunyahnya adalah uh, Abu Abdurrahman, dan beliau seorang imam besar dalam bidang hadis dan alimah al Bukhari adalah muridnya. Beliau Abdan salah seorang masyaih Al-Imam al-Bukhari. Dan dalam hadis ini, Al-Imam al-Bukhari mengambil riwayat dari beliau. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahmahukumullah. Setelah itu, Qala haddathana Abdan, Qala akhbarana Abdullah. Abdullah di sini adalah syaihnya Abdan, gurunya Abdan. Siapa Abdullah? Beliau adalah Al-Imam Abdullah Ibn al-Mubarak. Beliau adalah Abdullah bin al-Mubarak bin Wadah al-Hanzali al-Tamimi, maulahum Abu Abdurrahman al-Marwazi. Abu Abdurrahman al-Marwazi, ahadul aimmatul alam, wahufadul Islam. Salah seorang imam besar dan hufad dalam Islam. Al-Hafidh Ibn Hajar di takribut tahzib mengatakan tentang beliau thiqatun sabatun faqih alim jawad mujahid jum jama'at fihi hisarul khair ya seorang thiqah sabit seorang yang faqih seorang yang alim pemurah dan mujahid terkumpul badannya sekian banyak sifat-sifat kebaikan minat tabaqah ats-tsaminah beliau dari tabaqah yang ketujuh 7 Imam mengatakan tentang mubarak syaikhul Islam Zulfunun Al-Hujjah Al-Thabat ya, Beliau adalah sayfuh Islam Yang memiliki ilmu di banyak bidang Beliau seorang Hujjah yang thabat. Nah, Ayahnya adalah seorang Turki pedagang besar dari Turki Dari negeri Hamzan Dari Bani Hamzalah Sementara ibunda beliau adalah Dari negeri Khawarizmi Khawarizm Khawarizm itu di sekitar Laut Caspia sana Ya Beliau lahir pada tahun Mubarak ini Abdullah bin Mubarak sering pula dikenal dengan Ibnu al-Mubarak ya. Itu lahir pada tahun 110 afwan, pada tahun 118 Hijriah dan wafat pada tahun 181 Hijriah. Ya. Di sebuah daerah yang bernama Hit, Kota yang ada di Tepi Sungai Furat, Furad ya, Beliau Wafat sepulang dari Berperang ya, Sepulang dari Hijriah Faedah disebutkan oleh Imam Mulakin Bahawa Abdullah Mubarak ini Adalah perawi yang Hanya ada pada Kudubus Siddah Ya, tidak ada dalam kutubus sittah. Eh, perawi yang dikenal dengan Abdullah ibn Mubarak kecuali beliau. Wa illa ada nama lima nama lain yang dikenal dengan Abdullah ibn Mubarak namun mereka bukan perawi kutubus sittah. Eh, bukan perawi kutubus sittah. An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya at-Talkhis yang merupakan syarah Sahih Bukhari Beliau mengatakan tentang Ibn mubarak al imam al muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi wa idami mahallihi wa siyadatihi wa wara'ihi wa wa wa wa min nafa'is sifatih bila seorang imam yang disepakati uh, kemuliaannya keimamannya keagungan kedudukannya kepemimpinannya sifat warak, ibadah sifat pemurah sifat pemberani dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat yang sangat istimewa pada diri Abdullah ibn Mubarak ya. Abu Usama mengatakan ma'ru'aytu atlaba lil Ilmi min Abdul Bin Abdillah ibn Mubarak aku tidak melihat orang yang lebih kuat lebih semangat dalam menuntut ilmu dibandingkan Abdullah Ibnu Mubarak. Iya, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan al-a'immah arba'. Ar arba'. Ah. Imam itu ada empat Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Muhammad bin Zaid, dan Ibnu Mubarak. Empat nama besar ini hidup di masa atau di waktu yang bersamaan. Sufyan ats-Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis, idwafat pada tahun 160 Hijriah. 161 Hijriah. Sementara Al Imam Malik, Imam Darul Hijrah wafat pada tahun 179 Hijriah. Tahun yang sama, di tahun yang sama pula Hamad bin Zaid wafat 179 Hijriah. Sementara Abdullah bin Mubarak wafat pada tahun 181 Hijriah. Mereka hidup di masa yang bersamaan. karenanya Karena itu Abdul Rahman bin Mahdi mengandalkan. Al-Imma -im, al itu ada empat. Sufyan al-Thawri. Wa Malik bin Anas. Wa Hamad bin Zaid. Wa Ibnul Mubarak. Nah. Nu'ayn bin Hamad. Pernah bertanya kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Ayuhumma afdal. Mana di antara dua orang ini yang lebih utama. Abdullah ibn Mubarak. ataukah Sufyan al-Thawri. Maka Abdurrahman bin Mahdi menjawab Ibnul Mubarak Fakultu Maka kata Nuaim bin Hamad Aku katakan Innan nas yukhalifunaka ya. Umat kamu berbeda dengan anda pendapatnya Maka Abdurrahman bin Mahdi menjawab Innan nas lam yujarribu Mereka belum melihat langsung Belum membuktikan langsung Ma ra'aytu Misla Ibnul Mubarak Aku belum pernah melihat yang sebanding dengan Abdullah Ibnu Mubarak. Ya, demikian pengakuan uh, Abdurrahman bin Mahdi seorang imam besar dalam bidang hadis. Seorang imam besar pula dalam jarh wa ta'dil. Ta Naam Abdurrahman bin Mahdi, guru al-Imam Syafi'i, guru besar al-Imam Syafi'i rahimahullah. Naam Ibnu Mubarak juga pernah mengatakan man bakhira bil ilmi ubtulya bi imma bi mautin au sultan. Barang siapa yang bakhil terhadap ilmunya Tidak mau menyebarkan, Tidak mau mengajarkan ya, itu bakhil terhadap ilmu. Barang siapa yang bakhil terhadap ilmu maka dia akan ditimpa 3 musibah. Imma kematian atau dia lupa atau dia akan Dipanggil oleh Sultan ya, Karena e, Menjabat Seorang alim yang menjabat jabatan Dipanggil oleh Sultan untuk diberi jabatan Itu di kalangan ulama Muhaddithin termasuk aib ya, Karena dia Berarti e, Mau terhadap dunia Demikian Bukan berarti para ulama itu Menentang Sultan tidak Tapi dari sisi bahwa Uh, seorang yang memegang jabatan itu Berarti dia cinta kepada Akan di uji oleh Dunia Begitu. <tuh> Suatu hari murid-murid Imam Mubarak berkumpul Ta'alau hatta Na'udda khisala Ibn Mubarak Fi min abuabil khair Kemari, Kita akan menghitung Kebaikan-kebaikan ibnu Mubarak Fa'alu maka dihitung Jemaah al-ilm Wal-fiqh Wal-adab Wal-nahu Wal-lughah Wal-sya'ir Wal-fasaha Wal-zuhud Wal-wara' Wal-insaf Wa-qiyamil-layl Wal-ibadah Wal-hajj Wal-gazu Wal-shaja'ah fi Wal-shidda Fi-badanih Wa-tarqil-kalam Fi-ma-la-ya'nihi Wa-qillatil-khilaf Ala-ashabih ini kebaikan-kebaikan Ibnu Mubarak yang dihitung-hitung oleh murid-muridnya. Mengumpulkan ilmu fikih, ya, adab, nahwu, bahasa, lughah, bahasa Arab. Kemampuan bersyair. Memiliki fasahah, ya. Fasih dalam bicara. Memiliki sifat zuhud, wara', insaf, ya, objektif, sportif, ada insaf. Qiyamul lail ibadah ya ni kebaikan-kebaikan beliau juga berhaji berperang sajaah pemberani al-furusiya berkuda ya kuat badannya dan hmm. tarkul kalam fi ma la ya'nihi tidak bicaralah perkara yang uh, buka uh, bukan ke apa perkara yang dalam perkara yang tidak penting ya bukan kepentingan beliau dan sedikit khilaf dengan teman-temannya. Ya, sedikit-sedikit khilaf, sedikit-sedikit khilaf. Lah, beliau dengan teman-temannya tafahum, ta'awun. Nah. Hadah huwa Abdullah bin Mubarak. Nah. <tuh> Kemudian berikutnya adalah qala akhbarana Yunus an zuhri Nanti akan ada penjelasan siapa Yunus. Ya, Anis Zuhri. Nah sanat ini terhenti sampai di sini Kemudian ha Ada di situ huruf ha Wa haddathana bishir bin Muhammad Ha ini adalah simbol Singkatan dari tahwil Ya'ni tahwilus sanat Yang artinya apa Sanatnya beralih Kembali ke depan Kembali ke depan Sehingga tadi sanat yang pertama itu berhenti Di sini ada dua sanat Al-Bukhari rahimahullah Menyebutkan dua sanat yang pertama hada Abdan, kata akhbaran Abdullah, kata akhbaran Yunus Aniz Zohri. Berhenti di sini. Kemudian hak pindah sanad, beliau ulang lagi dari awal. Beliau sebutkan sanad lain, kata had wahada zana bin Muhammad. Ini mengulang dari awal, sehingga hada Abdan, wahada zana Bishr bin Muhammad. Yeah. Sehingga beliau mengambil hadis syekhnya di sini adalah Abdan dan juga Bisyr bin Muhammad ini Bisyr bin Muhammad sanad kedua sehingga bukan nyambung Aniz Zuhri qala hadana Bisyr bin Muhammad tidak Aniz Zuhri berhenti dulu kemudian beliau sebutkan sanad kedua jarur lain yaitu dari gurunya yang bernama Bisyr bin Muhammad Bishir bin Muhammad Barakallahu fikum Adalah Bishir bin Muhammad Al-Sakhtiani Abu Muhammad Al-Marwazi Wafat pada tahun 224 Hijriah al Hafid Ibn Hajar di taqribul tahzib Saduqun Rumia bilirja Minal asyirah Ya seorang yang saduq namun dituduh dengan pemahaman irja dari tabakah yang ke-10. Ibn Mulakin memberikan faedah, rawa anhu al-Bukhari munfaridan bihi an baqi kutubus ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari darinya dari Muhammad bin Bashir ini bersendiri, tidak bersendiri dari para penulis kutubus sitah yang lainnya. Artinya hanya beliau dari kalangan Penulis Kudubus Sita Hanya Al-Bukhari saja Yang meriwayatkan dari Bishir bin Muhammad ini Adapun Penulis Kudubus Sita yang lainnya Al-Iman Muslim nasai Abu Dawud, Al-Tirmidhi dan Ibn Majah Tidak meriwayatkan dari Bishir bin Muhammad Ya Qala ha' Haddazana wa haddazana Bishir bin Muhammad Qala akhbaran Abdullah Qala ya. akhbarana Abdallah Sehingga Bishir bin Muhammad juga mengambil hadis dari Abdullah. Siapa Abdullah? Yaitu Abdullah Ibn mubarak Qala akhbarana Yunus wa Ma'mar nah, Kalau di sanat pertama tadi Ibn mubarak mengatakan Qala akhbarana Yunus Ini mengambil hadis dari Yunus Dari jalur Abdan Dari Ibn mubarak Qala akhbarana Yunus jadi syekhnya Ibn Mubarak Di sanat yang pertama hanya satu Yaitu Yunus Sementara pada sanat kedua Syekhnya Ibn Mubarak Ada dua Qala akhbarna Yunus wa ma'mar Aniz zuhri nahwahu ya. Yunus dan ma'mar Mengambil dari az zuhri Sehingga Ibn Mubarak mengambil dari siapa Dari Yunus wa ma'mar Pada sanat kedua siapa Yunus dan siapa Ma'mar ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah <tuh> Yunus adalah Yunus bin Yazid al-Aili Abu Yazid al-Qurashi Maula Muawiyah bin Abi Sufyan Yunus bin Yazid al ini Salah seorang murid besar Al-imam Az-Zuhri Sama-sama dikatakan oleh Ahmad bin Saleh Kan Az-Zuhri Iza Qadima Ailah Nazalala Yunus Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Apabila datang ke negeri Ailah Beliau Beliau uh, ting, uh, Singgah di rumah Yunus Muridnya Az zuhri apabila datang ke negeri Ailah itu singgah ke mana? Ke rumah Yunus. Wa sara ila al-Madinah zamalahu Yunus dan apabila beliau berjalan kembali ke Madinah. Ababila beliau berjalan ke Madinah ditemani oleh Yunus. Ditemani oleh Yunus. 6. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tentang Yunus bin Yazid ini, ma ahadun a'lam bi hadits zuhri Min ma'mar ma illa ma kana min yunus Fa innahu kataba kulla syait Tidak ada seorang pun Yang Lebih tahu Lebih mengerti tentang hadis Hadis zuhri dibandingkan ma'mar ma Kecuali Hadis, peribayatan hadis Yang berasal dari yunus Yakni <tuh> Ma'mar ma <tuh> Adalah perawi Yang paling Mengerti tentang hadis-hadis Az-Zuhri, tidak ada yang lebih tahu Tentang hadis-hadis Az-Zuhri Kecuali Ma'mar Tapi di sana ada Siapa kecuali hadis yang Datang dari Yunus ya, Hadis, periwatan hadis Dari Az-Zuhri, yang diriwayatkan oleh Yunus ya, Kenapa demikian, Yunus Punya hadis-hadis yang uh, Tidak diketahui oleh yang lain, termasuk oleh Ma'mar qala fa innahu kataba kullashay'a karna bidhiya yanulisu samu'an segala sesuatu dari az-zuhri yahya bin ma'in pernah ditanya man azbad ma'mar ma am yunus siapa ya, yang lebih kokoh periwayatannya ma'mar ataukah yunus faqala yunus asnaduhuma yunus asnaduhuma wa huma thiqatan wa kana ma'mar ma ahla Bisa kita ditanya dengan pertanyaan ini Yahya bin Ma'in salah seorang imam Besar dalam jarawat Tadil ta Ditanya siapa yang lebih kokoh Periwayatannya dari Az-Zuhri Ma'mar ataukah Yunus Maka beliau menjawab Yunus asnaduhuma Yang paling banyak Meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri Di antara keduanya Dua-duanya Sama-sama siqah Ada pun Ma'mar Ahla lebih indah periwayatannya. Ya. Demikian pula beliau pernah mengatakan Yahya bin Ma'in, Yunus asnad min al-Auza'i. Yunus lebih banyak periwayatannya, lebih banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri dibandingkan al-Auza'i. Ya. Yunus wafat pada tahun 159 Hijriah. Di dalam Takribut tahdhib Al-Hafid bin Hajar mengatakan Mina tabaqah as-sabi'ah Dia berasal dari tabaqah ketujuh Siqah Illa anna fai, fi riwayatihi Ani zuhri wahman qalila Wafi ghairi zuhri khata Dia seorang siqah Hanya saja pada periwayatannya Dari zuhri terdapat waham sedikit Adapun pada selain zuhri Terdapat kesalahan Nah Faedah An-Nawawi menyebutkan Untuk kalimat Yunus Itu ada enam bentuk ya Karena Harakat pada Huruf Nun Yunus Itu bisa Dhamun Nun Wa Kasriha wa Fathiha Bisa Yunus, Yunis, Yunas Kemudian Ma'al al-hams wa tarkihi ada pada hamzah pada waunya ada hamzahnya ada atau tidak ya Yunus Yunas Yunis sehingga ada enam ada Yunus Yunas Yunis ada Yunus Yunas Yunis Namun wa dhanu bil hams afsah yang paling fasih itu adalah dengan dommah pada huruf Nun tanpa Hamzah Yunus ini yang paling sahih yang paling fasih Kemudian berikutnya Ma'mar Ma ya. Ma'mar Ma adalah Ma'mar Ma bin Rashid Abu Urwa al-Basri ya. Beliau dari kota Basrah namun tinggal di negeri Yaman Beliau tinggal di negeri Yaman Makmar pernah mengatakan, "Jalastu ila Qatadah wa ana ibnu 14 sanah." Aku duduk berguru kepada Qatadah. Qatadah binti 'Amr salah seorang mufassir muhaddis besar di masa tabi'in. Aku duduk berguru kepada Us Qatadah ketika itu aku berusia 14 tahun. Wa ana ibnu arba' asyrah sanah. Famasami itu minhu hadisan illa kannahu ka yunafas fi sadri tidaklah aku mendengar dari beliau satu hadis kecuali seakan-akan hadis itu bernafas di dadaku ini menunjukkan apa ya kawan semangat beliau di dalam menuntut ilmu beliau menuntut ilmu mencari hadis sejak usia muda 14 tahun sudah berguru kepada kata ada dan menunjukkan cintanya beliau terhadap ilmu terkhusus terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Imam Juraij mengatakan syariba Ma'mar min al-ilmi bi anq. Imam Ma'mar itu meminum ilmu dengan anq. Anq itu adalah sesuatu yang dikumpulkan, ya mustajma' al-ma. Ya. Mujam ma'un mustajma' Itu Anqu' ya. Dikatakan Fulan syarrab bi'anqu' Artinya Jarrab al-umur wa marasaha Hatta'arafaha wa khabaraha ya, Memang berkecimpung Dalam bidang tersebut ya, Berpengalaman Sehingga benar-benar Mengerti dan memahaminya ini ungkapan kalau dikatakan Fulan syarrab bi Ya, Fulan syarrab bi'anku' Itu seperti itu maknanya Nah Ibnu Juraid mengatakan Syarrab ma'mar ma al ilmi bi'anku' Ma'mar ma ini meminum ilmu dengan anku' Artinya benar-benar berkecimpung dalam ilmu Terjun langsung Sehingga benar-benar memahami Dan mengerti ilmu tersebut Ya. Beliau adalah orang pertama Yang melakukan rehlah ke negeri Yaman Ini Di bagaimana dikatakan oleh Alimam Ahmad bin Hanbal Maka ketika Ma'mar Ma bin Rashid ini Masuk ke negeri Yaman Penduduk Yaman Tidak ingin Beliau keluar lagi Meninggalkan mereka ya. Karena sangat cinta kepada ma'mar Ma dan menghormati Ma'mar Ma bin Rashid sehingga penduduk Yaman tidak ingin beliau keluar meninggalkan mereka. Maka salah seorang mengatakan qayyiduhu. Kalau begitu ikatlah beliau. Gimana cara mengikatnya? Fazawijuhu. Nikahkanlah dia. dengan penduduk Yaman. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, beliau wafat pada tahun 154 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan 153 ya, pada usia 58 tahun. Nah dan faedah di bahwa di hadis ini ada tiga perawi al Marwazi yang berasal dari negeri Marwazi yaitu Abdan, Abdullah Wahab Nubarak dan Bishr bin Muhammad. Tiga-tiganya adalah al Marwazi. Almarwazi itu nisbah kepada sebuah negeri di Khurasan yang bernama Maru ya bernama Maru yaitu Maru Asyahijan As ini adalah Maru yang besar Maru Raya merupakan di antara kota yang terkenal di negeri Khurasan ya, kota yang terkenal di negeri Khurasan dan merupakan kota induk, ya kota induk atau bila bisa dibilang ibu kotanya. Ya, ibu kota negeri ini. Nisbah ke negeri ini adalah Marwazi. Adalah Marwazi. Ya. Dan dari Marwazi ini, dari Maru ini melahirkan ulama-ulama besar di antaranya imam Ahmad bin Hambal Ya, beliau Marwazi Sufyan al thawri juga Marwazi Abdullah bin Mubarak juga Marwazi demikian pula Ishaq bin Rahuya itu juga Al-Marwazi nah Al-Marwazi nisbah kepadanya dengan fathil mim wal wawi Al-Marwazi ya kata asma'ani bi fath bi fathil bifat, bifat, mim wal wawi bainahuma ra sakinah Wa fi akhiri haz-zai ya. Wa fi akhiri haz-zai Jadi al-mar wazi Hadir nisbah ila marwu As-shahijan ya. Marwu as-shahijan Nisbah kepada negeri marwu As-shahijan Iaitu marwu raya nah. Disebutkan bahwa ditambahkannya huruf zai ya, Pada kata almarwazi. Mestinya adalah mar, al-marwi demikian. Namun disebutkan dengan kata-kata atau ditambahkan huruf zai al-marwazi. Nampak. Ditambahkan apa tadi? Huruf zai al-marwazi. Kenapa ada tambahan huruf zai? Asamani mengatakan, "Wakana ilhaq zai" di hadith nisbah, "Fi ma'adun lil farki baina nisbah ila al marwi", "Wahyathiab al mashhur bil Iraq", "Mansub ila qaria bil Kufah". Ditambahkannya huruf zai pada kata al marwazi, ya, pada nisbah ini al marwazi nisbah kepada negeri apa tadi? Maru As-Syahijan Kenapa diberi tambahan zai? Kata beliau. Fi yang aku menduganya adalah untuk membedakan antara nisbah ini nisbah ke negeri Maru dengan nisbah ke Al Marwi ya. yaitu baju Marwi ini adalah nisbah kepada baju yang terkenal di Irak yang itu dinisbahkan pada sebuah desa di negeri Kufah itu kalau Marwi ya Itu sudah terkenal Nisbah ini Marwi Maka untuk membedakan Supaya tidak rancu antara Marwi Nisbah ke satu desa Di negeri grufa itu Dengan maru yang ada di khurusan Supaya tidak rancu Maka untuk maru Marwi yang ada di khurusan Nisbah ke desa itu Atau di kota itu Ditambahkan huruf zai Al Marwazi Al Marwazi Barakallahu Fikm dan kata Maru ini Itu telah dibuka Oleh kaum muslimin Sejak tahun 30 Hijriah Ya 30 Hijriah Dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh Hatim bin An-Nu'man Al-Bahili ya, Yang diutus oleh Abdullah bin Amin bin Quraiz Dari negeri Naisabur Dikirim Iya, pasukan ini oleh Abdullah bin Amir bin Quraisy yang mana Abdullah bin Amir bin Quraisy ini adalah gumnur daripada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tayyib ayo itu sedikit faedah tentang sanad hadis ini. Selebihnya di sana masih tersisa penjelasan tentang siapa itu Ubaidullah bin Abdullah Penjelasan tentang perawi ini insyaAllah akan kita bahas di sanad hadis yang berikutnya. Adapun Az-Zuhri, maka nama besar ini sudah pernah kita bahas. Demikian pula Ibn Abbas juga sudah pernah kita bahas. Beliau adalah sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas r.a. Silahkan di merocah kembali. Demikian penjelasan tentang syarah sanad hadis ini. Barakallahu'alaikum. Berikutnya adalah syarah matan hadis ini Matan hadis ini <coughs> Karena Rasulullah Alaihi SAW ajwadan nas Wakana ajwadu ma yakun fi ramadhan Hina yalqahu Jibril Wakana yalqahu fi kulli laylatin min ramadhan Fayudarisuhu al-Quran Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ajwadu bil khair minar rihil mursalah Artinya Rasulullah adalah orang yang Paling pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah orang yang paling pemurah Dan Kondisi beliau Yang paling pemurah itu Terjadi pada bulan Ramadan nah, Kondisi beliau yang paling Pemurah itu terjadi ketika di bulan Ramadan Tatkala beliau berjumpa dengan Jibril Beliau Berjumpa dengan Jibril Di setiap malam dari Ramadan Maka dalam perjumpaan itu Jibril yudha risuh Al-Quran Yudha risuhul Al-Quran Melakukan muda rasah terhadap Al-Quran ya. Sungguh rasah Maka sungguh Rasulullah S.A.W adalah manusia yang paling pemurah dengan kebaikan Dibandingkan angin yang bertiup Demikian terjemah hadis ini Ajwadan Nas Itu demikian Ajwadan Nas Dengan menasobkan kata ajwad Karena ajwad adalah khabarkana Dan Ibn Abbas mendahulukan Kalimat ini dibandingkan yang setelahnya Padahal Kalimat ini enggak terkait dengan Al-Quran Adalah untuk Mementingkan perkara ini Dan makna Ajwadannas nas, ini orang yang paling pemurah Paling banyak sifat pemurahnya ya, Karena Al-jud wal-karam itu Termasuk sifat-sifat yang terpuji Al-imam at rahimahullah Meribatkan hadis Inna Allah hajawad yuhibbul jud sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah dan cinta suka daripada sifat pemurah Al Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ana ajwadu wal adi adam wa ajwadu hum ba'di rajulun allama ilman fanashara ilmahu Wa rajulun jadabinafsihi fi bidillah Aku adalah Anak Keturunan Adam Yang paling pemurah Dan anak Adam Yang paling pemurah setelahku adalah Seorang yang Mengajarkan ilmu Dan menebarkan ilmunya Dan seseorang yang Terjun langsung Dengan jiwanya untuk berjihad fi sabilillah. Demikian pula hadis, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyjaun nas wa ajwadun nas, bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling pemberani dan paling pemurah. Ini makna kalimat pertama. Ajwadun nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ya. Kemudian Berikutnya wa kana ajwadu mayakun fi Ramadan. Demikian wa kana dengan merafa'kan kata ajwadu. Demikian pada riwayat kebanyakan riwayat. Karena ajwadu Isimkana Dan khabarnya Mahzuf Khabarnya mahdzuf. Atau dia marfu Karena dia mubtada yang mudof kepada masdar yaitu ma yakun dan ma pada ma yakun ma masdariah. Khabarnya adalah kata fi Ramadan setelahnya. Sehingga takdir kalimat ini ajwad akwa ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kondisi beliau yang paling pemurah adalah ketika Ramadan. Ini yani beliau adalah manusia yang paling pemurah. Beliau adalah manusia yang paling pemurah. Tidak ada yang lebih pemurah dibandingkan Nabi. Nah Nabi yang manusia yang paling pemurah ini. Kapan beliau di antara sepanjang tahun itu yang paling-paling pemurah juga. Kondisi beliau yang paling pemurah ini. ya, Dibandingkan semua umat, semua manusia di sepanjang tahun. Di sepanjang masa. Nah. Dalam satu tahun itu Kapan beliau yang paling pemurah Itu adalah ketika di Ramadan Ketika di Ramadan ya. Ini makna ini Itu ditunjukkan oleh Al-Bukhari pula dalam Kitabus Siyam Tatkala beliau Memberikan bab untuk hadis ini Karena beliau akan mengulangi hadis ini Di Kitabus Siyam Beliau mengatakan Bab ajwat makanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yakunu firamadhan Ya kunu fi Ramadan bahwa Kondisi Nabi yang paling pemurah adalah ketika Terjadi ketika bulan Ramadan Ketika di bulan Ramadan <tuh> Hanya saja di riwayat Sahih al-Bukhari pada versi periwayatan al-Asili Itu dengan ajwada Karena ajwada Mayakun fi Ramadan Dengan nasab pada kata Ajwada Dengan takdir apa? Dia sebagai khabar kana Sehingga maknanya Karena Rasulullah Sallallahu s.a.w Muddata kaunihi fi Ramadan Ajwada minhu fi ghairihi Rasulullah Sallallahu s.a.w Selama Ramadan Selama beliau berada di bulan Ramadan Itu adalah Kondisi berada pada sifat yang paling pemurah dibandingkan selain Ramadan. Karena itu An-Nawawi rahimahullah menyimpulkan arfa'u ashar wa nasbu ja'is. Periwayatan dengan rafa' itu lebih terkenal, lebih banyak dan lebih terkenal dengan ajwadu mayakun. yakun. Wa kana ajwadu mayakun. ini lebih terkenal. Adapun menasab nasab wa kana ajwada itu boleh. Ya secara bahasa boleh. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula itu yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Irshad At-Talhis Syarah Sahih Al Bukhari. Hal yang sama beliau tegaskan di Syarah Sahih Muslim juga di uh, Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab. Barakallahu fikum. kata Al-Hafidz Ibn Hajar wa yurajji' ar-raf'u wa yurajji'u ar-raf'a wuruduhu bidun kana 'indal mu'allif fis-saum. Namun yang menguatkan uh, riwayat dengan rafa' itu adalah keberadaan uh, hadis ini tanpa ada kata kana pada periwayatan al-mu'allif periwayatan Al-Bukhari sendiri fis-saum di kitabus saum. Kemudian fayudari suhu quran Maka Jibril melakukan dirasah atau muda rasah Al-Quran terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga ketika bertemu itu, ya, bertemu Jibril di malam hari Ramadan Itu adalah beliau Jibril melakukan muda rasah Makna muda rasah adalah mengecek bacaan, mengecek Al-Quran Sehingga Nabi membaca Al-Quran lagi selama satu tahun yang sudah diturunkan itu dibacakan di hadapan Jibril dan diperiksa oleh malaikat Jibril alaihissalam kata Al-Hafidh ibn Hajar kila al-hikmah fihi anna mudarasat Al-Quran tujadid lahul ahad bimazid ginan nafas yaitu apa kaitannya sih antara mudarasat Al-Quran dengan sifat al aljud ya. ketika Nabi bertemu dengan Jibril Sifat pemurah beliau semakin besar Dan semakin banyak nah, Apa kaitannya Antara muda rasat quran Antara berjumpa Jibril Melakukan di rasat quran Dengan sifat Al-Jud Maka hubungan ini, keterkaitan ini Diterangkan oleh Al-Hafiz Al-Hajjar Kila Al-Hikmah Fihi Disebutkan bahwa Hikmah dalam hal ini adalah bahwa muda, muda rasat Al-Quran itu akan menyebabkan uh, Memperbarui ya, Semangat beliau Untuk bertambahnya Ghinat nafas ya, Kekayaan jiwa Wal ghina sababul jud Sementara Kaya itu adalah sebab Sifat pemurah Kalau dia merasa kaya Merasa cukup Dia akan Pemurah kepada orang lain, demikian. Waljud fizar. Adapun aljud pemurah dalam syariat itu ekta umayyam bagi liman umayyam memberikan sesuatu yang tepat kepada pihak yang tepat. Nah, Iti jud dalam syariat. Memberikan sesuatu yang tepat yang memang berguna kepada siapa kepada pihak yang memang tepat pula yang layak pula. Yang sesuai. Wahuwa a'am minas sadaqah. Al-jud lebih umum dibandingkan sadaqah. Ini keterkaitan pertama. Wa a'idhan faramadhan musimul khairat. Dan juga di sisi lain. Ramadhan itu adalah musim beramal kebaikan. Li anna ni'mallah ala ibadihi fihi za'id ala ghairihi. Kerana nikmat Allah pada hamba-hambanya di bulan Ramadhan itu. Lebih Banyak bertambah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Fakahana Nabiulloh Shallallahu Alaihi Wasallam yauziru mutabat asunnatillah fi ibadhi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpengaruh dengan untuk mengikuti sunnatullah terhadap hamba-hambanya. Yaitu sunnatullah adalah apa? Melebihkan Ramadan dengan kebaikan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Babi Majmu Mazhukir Maka dengan semua yang disebutkan di atas minal waktu walmanzul wal bihi walnazil walmuzakarah hasil almazid filjud walilmu'inda Allah. Maka dengan uh, semua yang disebutkan di atas, yaitu waktu waktunya bulan Ramadhan. Yang mana Ramadhan ini dalam sunnatullah Allah melebihkan Ramadhan dibandingkan dengan yang lain. Walmanzul bihi dan sesuatu yang diturunkan yaitu Al-Qur'an. Wan nazil dan yang turun siapa yang turun adalah Jibril. Wal mudzakara dan peristiwa mudzakara. Sehingga waktu Ramadan Jibril Datangnya Jibril Al-Qur'an dan apa yang dilakukan oleh Jibril saat itu yaitu mudzakara, memeriksa kembali bacaan Nabi. Hasal mazid fil jut. Maka dengan semua perpaduan ini tadi menghasilkan tambahan al-jul sifat pemurah pada diri Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ibn Mulaqin menjelaskan wa hikmatu mudarasatil Quran hikmah dilakukannya mudarasatil Quran anna Allah ta'ala ba mana dinabiyihi ayansahu fa anjazahu biha karena Allah menjamin terhadap nabinya bahwa Uh, beliau tidak akan lupa daripada Al-Qur'an dan itu Allah wujudkan dengan adanya muzakarah di setiap bulan Ramadan. Wa khassahu bidzalika Ramadan li'annallaha ta'ala anzalal Qur'an fihi ila samai'id dunya jumlatan minal lawhil mahfuz thumma nazala ba'da nujuman ala hasbil asbafi isina sanah. Dan kenapa dipilih dikhususkan pada bulan Ramadan untuk melakukan mudharasah? Karena memang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan di langit dunia. Sekaligus, sekali turun. Dari lauhil mahfud ke langit dunia. Kemudian setelah itu ya, Allah turunkan secara bertahap ya, di, selama 23 tahun ya, sesuai dengan sebab-sebab yang terjadi. Kemudian fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihi al mursalah demikian fala Rasulullah al fa lis sababiyah fa wal lam lil ibtida fala Rasulullah Wazidat zidat ala mubtada taqidan Demikianlah la lam di sini ditambahkan pada mubtada sebagai bentuk takkid penekanan. Aw hiya jawab qasam muqaddar. Ya di sini terdapat apa bahwa ma qablahha sababun lima ba'daha. Ya. Artinya apa? kalimat yang disebutkan sebabnya adalah sebagai sebab dari kalimat untuk kalimat yang disebutkan setelahnya artinya pertemuan dengan Jibril itulah sebab kenapa Rasul semakin memiliki sifat pemurah dan kepemurahan Rasul itu ajwat minarrihi al-mursalah al-mursalah ay al-mutlaqah yakni fil isra biljud asra minarrih yakni kepemurahan beliau itu lebih cepat dibandingkan angin yang bertiup nah di ungkapkan dengan al-mursalah angin yang bertiup isyarah ila hububiha sebagai isyarat terhadap apa terus menerus bertiupnya birahmah ya membawa rahmah wa ila umumin nafa' bijaudah au bijudihi dan isyarat kepada manfaat yang menyeluruh dengan sifat pemurah tersebut kama ta'mur al-mursalah jami'a ma tahibu sebagaimana angin yang bertiup itu mengenai semua objek yang dia bertiup padanya Disebutkan dalam riwayat Al Imam Ahmad di akhir hadis ini ada tambahan la yus'al shay'an illa a'tahu beliau tidaklah diminta sesuatu dimintai sesuatu kecuali pasti beliau beri Masuilah Rasulullah SAW. Syi'an fakalak tidak pernah Rasul diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Tidak pernah beliau mengatakan itu. Pasti akan beliau berikan. Kemudian demikian uh, demikian penjelasan tentang hadis ini. Lalu faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh An Nawawi Rahimahullah yang ucapan An nawawi ini dikutip oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari An nawawi mengatakannya di kitab Al-Irsyad apa? afwan di kitab Al-Talqis yang kemudian dikutip oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari di antara faedah hadis ini adalah yang pertama Al-Hassu al -al jud wal-ifdal fi kulli waqt dorongan untuk memiliki sifat pemurah dan banyak memberi di setiap waktu di semua waktu Di setiap tempat dan zaman ya. Waminha az-ziyada fi Ramadan Wa, ma wa mawatinil khair indal, Wa indal ijtima bi Ahli salah Perlu bertambah Sifat pemurah itu Ketika di bulan Ramadan Dan di musim-musim kebaikan Dan di ketik Dan tatkala Berkumpul dengan orang-orang saleh nya berkumpul dengan orang-orang saleh dan juga akiba firakihim. lil ta'athur biliqaihim dan setelah berpisah dengan perjumpaan orang saleh tadi itu sebagai bentuk terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan orang saleh tadi sehingga dia memiliki sifat apa aljud termasuk jud di sini ya ikhwah sebagaimana tadi disebutkan apa iqta'u ma yambari liman liman yambari tidak hanya kaitannya dengan harta Tapi juga dengan ilmu Maka jika anda Punya faedah ya, Karena anda tadi bertemu dengan orang saleh Bertemu dengan seorang alim ya, tatkala bertemu Dan tatkala sudah berpisah Anda akan bertambah pada diri anda Sifat al-jud, Pemurah Maka anda berikan ilmu itu kepada orang lain Nasr al-ilm Ini bagian daripada Salah satu bagian daripada sifat apa? Sehingga tidak hanya kaitannya dengan apa Tidak hanya kaitannya dengan harta Tidak hanya kaitannya dengan harta fikum. Terkait dengan faedah ini An-Nawawi Rahimahullah mengatakan di kitab beliau Al-Majmuk Syaruhul Muhadzab Al-Khamisah Qala Syafi'i Wal Ashab Rahimahumullah Faedah kelima Kata beliau di kitab ini Majmuk Syaruhul Muhadzab bahawa syafi'i dan para murid-murid beliau dari kalangan masyarakat syafi'i mengatakan al aljud wal ifdal yustahabbu fi kulli wakt ya sifat penderma dan banyak memberi itu disukai di semua waktu wahua fi ramadhan akid dan sifat itu di bulan ramadan lebih ditekankan lagi wa yusannu ziyadatul ijtihad fil ibadah fil ashril awakhir min ramadan dan disunahkan pula untuk menambah ibadah di sepuluh terakhir di bulan Ramadan. Wa dalilul mas'alatan al-ahadits as-sahihah. Dalil untuk dua hal ini yaitu sifat pemurah dan ditambah lagi di bulan Ramadan dan masalah kedua adalah bersungguh-sungguh di sepuluh terakhir Ramadan. Dalil untuk dua masalah ini adalah hadis-hadis yang sahih. Di antaranya kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang kita bahas ini. Dan kaitannya dengan hadis faedah ini pula an nawawi Rahimahullah Di kitab Riyadus Salihin Menyebutkan satu bab khusus Bab al-jud Wa fi'lil ma'ruf Wal-ikthari minal khair Fi syahri Ramadan Wa ziyadatu min thalik Fi'l-asyil awakhir minhu ya, Sifat pemurah Dan berbuat kebaikan Dan memperbanyak Dan berbuat ma'ruf Dan memperbanyak kebaikan Di bulan Ramadan Dan menambah hal itu di 10 terakhir dari bulan ramadhan kemudian faedah berikutnya kata An Nawawi sebagaimana dikutip oleh al-hafidh Ibnu hajar ziaratu al-salaha wa ahlul khair wa mujalasatuhum ya, berziarah kepada orang-orang saleh dan orang-orang yang memiliki banyak kebaikan serta duduk dengan mereka wa tikraru zalik wa muasalatuha dan mengulang-ulang itu dan terus melakukannya. Idzakanal mazur la yakrah. Ya, kalau orang yang dia ziarahi tadi memang uh, tidak membencinya. Ya, ini tidak sampai dia tidak suka dengan banyaknya atau seringnya ziarah itu. Ya ta'atall bihi an Muhammad huwa indahu afdal indaman indam inda atau inda, indahu min mujalasati zairi sampai dan tidak sampai membuat terbengkalai tugas-tugas dia ya. yang itu lebih afdal dibandingkan dia duduk dengan orang yang dia ziarahi tadi atau orang saleh tersebut artinya tidak sampai membuat orang saleh tadi Terbengkalai dari tugas-tugas yang dia lebih afdal Artinya duduk dengan orang shaleh itu disukai Bahkan diulang-ulang Tapi dengan dua syarat Yang pertama Dengan syarat orang yang zahray tadi suka Kalau dia benci atau tidak suka maka jangan Artinya dia suka mungkin karena sedang sibuk misalnya atau faktor-faktor yang lain. Yang kedua, syarat kedua tidak sampai menyebabkan terbengkalanya tugas baik tugas si orang yang berziarah atau orang saleh itu sendiri yang dia ziarahi. Nah, karena itu An-Nabawi mengatakan, fa in ka nabiy khilafi dzalik yustahabbu taqliluh. Kalau tidak demikian, maka disukai untuk mengurangi kalau terpenuhi dua syarat tadi Maka disukai diperbanyak Tapi kalau tidak maka dikurangi Mengunjungi orang saleh. Kemudian faedah berikutnya adalah Istihbab al-ikhtar Min al-kira'a fi ramadhan Disukai untuk Memperbanyak bacaan al-quran Di bulan ramadhan Wa qawnuha afdal min sa'il azkar Dan bahwa membaca al-quran itu Lebih utama dibandingkan Zikir-zikir yang lain Kenapa idlaukanadzikir afdal au musawian lafa'alahu? Apa seandainya zikir yang lain itu lebih afdal atau sama dibandingkan qiraatul Quran, niscaya Nabi akan melakukannya atau niscaya beliau berdua yaitu Jibril dan Nabi akan melakukannya. Namun ternyata apa Jibril datang untuk mudharasal Quran menunjukkan Al-Quran lebih afdal dibandingkan zikir yang lain. Barakahalafikum. Fakhirah Tajwidul Hifz. Kalau ada mengatakan bahawa maksudnya Ziaratul Quran itu adalah membagus. Kalau yang dimaksud mudara, tujuan dari mudaratul Quran itu adalah Tajwidul Hifz, memberbagus hafalan. Kulna maka kami jawab al Hifzu karena hasilan majalis. Heifat itu sudah ada Beliau sudah hafal Dan menambah hafalan Itu bisa dilakukan dalam beberapa majlis saja Artinya tidak perlu sampai sebulan penuh Begitu Nah, nah Karena ini sebulan penuh Menunjukkan dua hal Disukainya kiraatul quran Dan bahwa kiraatul quran itu lebih afdal Dibandingkan zikir-zikir yang lain Nah di dalam kitab At-Talqis uh, An-Nawawi Mengatakan apa? Istihbab al-ikthar Min al-kira'ah Fi Ramadan Faedah lainnya adalah Sebenarnya disebutkan oleh An-Nawawi di kitab Syarah Muslim Wa minha istihbab mudara satu Al-Quran Wagairuhu min al ulum ashariyah. Entah faedah yang bisa dibetek dari hadis ini adalah disukai pula mudara satu Al Quran dan yang lainnya dari ulum dari ilmu ilmu syar'i. Ya. Jadi kita perlu mudara saya ya, kawan, mudara satu Al Quran. Ya, ada yang membaca, di mengecek bacaannya mengecek hafalannya. Ini mustahab dan juga Ilmu-ilmu lainnya dari ilmu-ilmu syar'i i. dibaca, dicek ilmunya, diperiksa apa benar hafalannya, apa benar ilmunya. Nah ini di samping Al-Quran juga ilmu-ilmu lainnya. Ini juga disukai. Nah, untuk dilakukan apa? Mudarasa. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, wafihi isyarah ila anna ibtidaa nuzul quran kana fi syahdi ramadhan. Pada hadis ini terdapat isyarat bahwa permulaan turunnya Al Qur'an itu adalah terjadi di bulan Ramadhan. Kenapa lianna nuzulahu ilah sama id dunya jumla wahidan jumla wahidatan karena fi Ramadhan kama sabatamin hadis Ibn Abbas karena turunnya Al Qur'an ke langit dunia sekali turun itu terjadi di bulan Ramadhan sebagaimana terdapat secara pasti periwatannya dari hadis Ibn Abbas. Maka Jibril yata'ahaduhu fikul di sana. Maka Najibril terus menjaga Al-Quran yang ada pada Nabi itu di setiap tahun. Fayu'ari duhu bimana zalalaihi min Ramadhan ila Ramadhan. Maka beliau memeriksa Al-Quran yang sudah turun sejak Ramadhan tahun lalu hingga Ramadhan tahun itu. Falamma kan al-am al-laditu fiyfihi ara dahu bihi bahkan di tahun yang nabi wafat pada tahun itu malaikat jibril memeriksa al-Qur'an di bulan Ramadan tahun itu sampai dua kali dalam satu bulan kamasa bada fi sahih an radhiyallahu anha sebagaimana terdapat periwatannya dalam kitab sahih dari fatimah radhiyallahu anha sehingga di sini ada isyarat Ya di hadis Ibn Abbas yang kita bahas yang itu merupakan hadis ke-6 dari Sahih Bukhari ini daripada isyarat bahawa Al Quran permulaan turunnya itu adalah di bulan Ramadhan. Wabiha ada yujab man saala an munasabati irad hadal hadis fi hadal bab. Wallahu alam bishab. Nah dengan penjelasan inilah bisa kita jawab ya pada orang yang bertanya tentang apa. Kesesuaian hadis ini, penyebutan hadis ini dengan bab, ya, hadis ini disebutkan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah, yaitu dalam kitab Badil Wahyi Kenapa beliau ingin mengisyaratkan bahwa awal beliau Al-Bukhari ingin mengisyaratkan dengan hadis ini bahwa awal permulaan turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadhan sehingga tampak di sini kesesuaian keterkaitan hadis ini dengan bab yaitu kitab badil wahyi. Demikian ayo ikhwah sampai di sini pelajaran yang bisa kita sampaikan terkait dengan sahih al-Bukhari ya pada hadis ke-6 ini dan mohon maaf mungkin agak panjang penjelasannya tapi demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, tidaklah uh, kita lakukan ini kecuali dalam rangka memberikan ikhtimam yang besar terhadap Sahihil Bukhari. Yang ini merupakan kitab rujukan utama kaum muslimin yang merupakan asahul as kutub ba'da kitab Allahi Azza wa Jal. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa sallam wa alamin.